CZĘTWERTKOM John Fitzgerald Kennedy, mlada politička zvijezda u usponu, heroj Drugog svjetskog rata, kongresmen i senator, 1960. godine krenuo u izbornu utrku za mjesto predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Bolje rečeno, on i njegova obitelj odlučili su ostvariti svoje ambicije, postati najmoćnija obitelj u zemlji. Njegov otac Joseph, bogati bosonski poslovni čovjek, financirao je izbornu kampanju. Kupio je sinu zrakoplov kako bi ovaj mogao posjetiti sve dijelove zemlje. Njegova majka Rose i njegove sestre Eunice, Patricia i Jean održavale su Kennedyjeve čajanke po cijeloj Zemlji. Njegova mlađa braća, Robert i Edward, pridružili su se kampanji. Robert je s 33 godine bio najmlađi vođa predsjedničke kampanje. Sam John, zajedno sa svojom suprugom Jacqueline, činio je sve da bi od mladića u žurbi, kako su ga novinari nazivali, postao ozbiljan kandidat za predsjednika. Kada je za svog potpredsjedničkog kandidata uzeo teksaškog senatora, Lindona Bensa Johnsona, moćnog i bogatog vođu demokratske većine u kongresu, činilo se da je na pravom putu prema bijeloj kući. Johnson i Kennedyju trebao donijeti glasove s američkog konzervativnog juga, ali njihovi suparnici Richard Milhouse Nixon i Henry Cabot Lodge nisu bili bez izgleda. Nixon je bio Eisenhowerov potpredsjednik, također veteran drugog svjetskog rata, lukav i opasan političar. Cabot Lodge bio je ugledan i umjeren konzervativac. Sve je bilo spremno za vjerojatno najuzbudljiviju i najneizvjesniju izbornu utrku. U izbornu utrku prvi se put uključila televizija. U četiri debate koje je gledalo oko sto milijuna Amerikanaca, dva su se kandidata predstavila javnosti. Tko je slušao debate na radiju, davao je prednost Nixonu. Tko ih je gledao na televiziji, davao je prednost Kennedyu. Njegov izborni moto, ponovo pokrenimo zemlju, kao da se odslikava u tom mladom, energičnom, mijelokventnom političaru. Međutim, kada su se zatvorila glasačka mjesta i kada su prebrani glasovi, Kennedy je pobjedio za 118.550 glasova. Na 66.335.642 ukupna prebrojena glasa, pobjeda je pobjeda bila više nego tjesna. 20. siječnja 1961. John Kennedy službeno je postao predsjednik Sjedinjenih američkih država. Prisegnuo je pred sucem Vrhovnog suda Earlom Warrenom, koji će tri godine kasnije predsjedati povjerenstvom koji će istraživati okolnosti Kennedyva ubojstva. You, John Fitzgerald Kennedy, who solemnly swear, our uh, John Fitzgerald Kennedy, who solemnly swear, that you will faithfully execute the office of President of the United States. I execute the office of President of the United States. And will to the best of your ability and will to the best of my ability to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. You protect and defend. Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Help Postao predsjednik u teškim vremenima. Hladni se rat bliži o svom vrhuncu. Crnačko stanovništvo u zemlji sve glasnije tražilo svoje ustavno prava. Organizirani kriminal, kojemu FBI nije priznavao postojanje, sve više uzimao maha. Pred kraj svog mandata, predsjednik Eisenhower upozorio je na opasnost odvojno-industrijskog kompleksa. Sve je to čekalo najmlađeg predsjednika u povijesti SAD-a. Početak Kennedyvog predsjednikovanja započeo je fijaskom. Pokušaj izbacivanja Fidela vlasti koji su pripremili CIA, američka vojska, velike korporacije i mafija, dakle svi oni koji su imali takakve interese na Kubi, neslavno je propao u zaljevu svinja. Kennedy je odbio ispuniti zahtje vojske za zračnu potporu pobunjenicima. Generali su bili bijesni, a Kennedy je svom ocu rekao da više nikad neće vjerovati vojsci. Isti osjećaji pojavili su se između predsjednika i čelnih ljudi CIA. Ali Kennedy je odlučio promijeniti stvari. Za ministra pravosuđa i za svog najbližeg savjetnika postavio je svog brata Roberta, koji se već dokazao kao žestoki borac protiv organiziranog kriminala i pobornik jednakih prava za sve Amerikance. Vrlo su se brzo braća sukobila s moćnim direktorom FBI Edgarom Hooverom. U Ministarstvo pravosuđa i obrane te u FBI počeli su pristizati mladi ljudi sa sveučilišnim diplomama. Neki su ih nazivali Kennedyvim ljudima, a neki Kennedyvim dječacima. Kennedy nije imao mogućnosti kroz kongres progurati svoje zakone, jer su značajni dio demokratske većine bili kongresi i senatori sjuga. Većina njih protivili su se davanju prava cenačkom stanovništvu. Ali stanje u zemlji bilo je sve gore. 20. svibnja rulja u Montgomeriju, u državi Alabami, napala vođu pokreta za građanska prava Martina Lutera Kinga i njegove pristaše. Robert Kennedy poslao im je u pomoć četristotine saveznih šerifa, u zapaljivo stanje na jugu, Kennedyvi sukobi s vojskom, obavištajnim službama i industrialcima povećavali su se. Za vrijeme Kubanske raketne krize nije poslušao savjete svojih vojnih zapovjednika da odmah zapovjedi napad na Kubu. Umjesto toga složio se sa savjetom svoga brata, blokirao je Kubu, mobilizirao nacionalnu gardu i protiv Sovjetskog saveza primjenio je jak diplomatski i medijski pritisak, ali svojim postupcima stjecao je sve više protivnika. Nisu to samo bili pripadnici vojne i političke elite, te gangsteri. Sve više ljudi mrzilo Kennedy i prijetilo mu. U Dallasu ga je čekao letak s njegovom slikom, ispod kojeg je pisalo. Traži se zbog izdaje. O okolnostima kobnog puta u Dallas govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Kennedy u studenom 1963. godine dolazi u Texas i tri su razloga njegovom dolasku u Texas. Prvi je da spriječi moguć raskol u demokratskoj stranci, drugi je skupljanje novaca za sljedeću kampanju 1964. godine je izborna godina. I treći razlog je dizanje popularnosti sebe i svoje vlade. Naime, u tom trenutku oni u Texasu imaju otprilike 38% ovih podršku, a recimo guverner konal ima 81% 22. stujenog u 1 sati i 40 minuta. Predsjednički avion sletio je na aerodrom, aerodrom Love Field u Dallasu. Vrijeme je bilo lijepo i sunčano. U 11.50 cijeli su u automobilu, naravno, Lincoln. I na osobnu od naredbu maknut je pokretni krova. Duž puta prema gradu bilo je dosta ljudi. I dosta često se Kennedy zaustavljao i cijela ova kolona vozila se zaustavljala da bi se Kennedy pozdravio sa ljudima. Oko 12 sati i 30 minuta, automobil dolazi na takozvani gresinol. Kolona, kolona se u tom trenutku kreće brzinom od prilike 18 km na sat. I na tom mjestu je relativno malo ljudi, to se vidi na snimkama amaterskih filmova koji su tada nastali. Uz automobil kennedy nema nema nijednog agenta sigurnosti. U njegovom automobilu su ukupno nalaze šest ljudi, na prednje dva sjedala su dva agenta sigurnosti, u drugom redu su guverner konali i njegova supruga, a u trećem redu je predsjednik Kennedy i njegova supruga. Agenti su u drugom automobilu i to je interesantno da oni, osim što sjede u drugom automobilu, one stoje na onim branicima drugog ovaj automobila. Iako ne bi bilo zgore gada su, to bi im zapravo trebao biti posao trčkarali uz automobil predsjednika, obzirom na brzinu to im ne bi trebao biti nikakav problem. U 12.30, oko 12.30, odjeknuo je prvi hitac. Tek nakon trećeg ili četvrtog hita je jedan agent uspio dotrčati do predsjednikovog automobila. I u jednom slučaju ime tog agenta je Clinton. A recimo u trećem automobilu, gdje je bio potpredsjednik Johnson sa svojom suprugom, je potpuno drugačija reakcija agenata sigurnosti. Naime, nakon prvog metka, agent sigurnosti je Doslovce se zgrabio podpredsjednika Johnsona, gurnuo ga na poda automobila i legao preko njega. Do bolnice su oni kako se kako piše u izvrštajima jurili, no međutim lako se da izračun da su oni jurili 80 km na sat što ćemo zaista teško smatrati jurnjavom. I čak nisu došli nisu išli niti u najbližu bolnicu, nego su išli u drugu bolnicu po udaljenosti s obzirom na mjesto atentata. Liječnici su pokušali spasiti predsjednikov život, no međutim nisu uspeli i u 13 sati predsjednik Kennedy proglavljen je Martina. We have this from Washington. Government sources now confirm a President Kennedy is dead. So that apparently is the final word and an incredible event that I am sure no one except the assassinating himself nakon toga u 14 sati i 40 minuta potpredsjednik Johnson polaže prisegu u predsjedničkom zrakoplovu Lies sa mrtvim predsjednikom će uskoro nakon toga biti u Crvenom zrakoplov zaputiće će se prema Washingtonu. Tijelo će biti preuzeto u mornaričkoj bolnici ili treba imati nomo da je Kennedy komadić bio u mornarici. Bethesda. I nakon toga će zapravo početi sve one kontroverze oko ubojstva predsjednika Kennedy-a koje traju i dan danas. neprijateljskog dočeka predsjednika Kennedyja u Dallasu uzbunile su dio američke javnosti. Edlaice Stevenson, američki ambasador u Ujedinjenim narodima, već je bio napadnut u Dallasu i šef policije toga grada Curry 18. studenoga na konferenciji za novinare nastojao je uvjeriti američku javnost da je strah za predsjednikovu sigurnost neopravdan. On će u tom gradu dobiti poštovanje i sigurnost kojima mu dolikuju kao predsjedniku. During the visit of Ambassador Stevenson, people everywhere in the world will be hypercritical of our behavior. Nothing must occur that is disrespectful or degrading to the President of the United States. He is entitled to the highest respect of all of our citizens. And the law enforcement agencies in this area are going to do everything within their power to ensure that no untoward accident or incident occurs. Iako se iz činilo da će posjed biti uspješan. Bob Hollingworth, dugogodišnji dopisnik dnevnika Times Herald iz Washingtona, kad je vidio koliki se broj ljudi skupio na ulicama Dalasa kako bi dočakao predsjednika, izjavio je. Kolona je prolazila ulicom Harwood i dalje prema maine i čuđenje nad veličinom gomile koja se skupila pretvorilo se u straho poštovanje za sve nas koji smo bili s predsjednikom nakon što je u četvrtak ujutro napustio bijelu kuću i krenuo u Teksas. Ovo je bio najveći, najzanosniji i najbolji prijem koji je doživio u Teksasu. Has in the Stand by, Ali dolaskom na Dejli plazu sve se promijenilo. Kolona vozila polako se kretala i tada je odjeknuo prvi pucanj. Agent tajne službe, Kellerman, prisjetio se toga događaja u svom svjedočenju pred Vorenovim povjerenstvom. Kad sam okrenuo glavu nadesno, kako bih vidio što se dogodilo, čuo sam predsjednikov glas, a stražnik sjedala i čvrsto vjerujem da je rekao Moj Bože, pogođen sam. Okrenuo sam se i vidio da drže ruke oko glave. To mi je bilo dovoljno da se uvjerim da je pogođen. Uhvatio sam mikrofon i rekao, Lossone, ovdje Kellerman, pogođeni smo, vodi nas odmah u bolnicu. Tada, u sekundama dok sam to govorio, Roy Metaka je automobil. Predsjednik Kennedy pogođen je u glavu. Metak je u vozilu pogodio guvernera connelly -a. Tada je guvernerova suproga povikala, moj Bože, sve će nas pobiti. Kada je Kalali čuo za teoriju jednom strijelcu i tri ispaljena metka, rekao je... Dva su ili tri čovjeka upletena u ovo ili je netko pucao iz automatske puške. Nakon hitaca nastala je pomutnja. Prvi je do predsjedničkog Lincolna dotrčao agent tajne službe Hill. Između mog hvatanja za rukohvat i penjanja na automobil, gospođa Kennedy... Drugi je hitac odnio dio predsjednikove glave i on je klonuo na svoju lijevu stranu. Gospođa Kennedy skočila je sa sjedala i tako mi se činilo, posezala za nečim što je dolazilo iz pravca desnog odbojnika vozila kad je vidjela da se pokušavam popeti na automobil. Možda je najbolje tu situaciju opisao David Powers, koji se vozio u stražnjem dijelu kolone. Komentirao sam s Kenom Odonelom kako je 12.30 i da ćemo samo pet minuta zakasniti u trademark. Kratko nakon toga odjeknuje je prvi hitac i zvučao je kao prasak petarde. Primijetio sam da se predsjednik pomaknuo na lijevu stranu. Odjeknuo je drugi hitac i guverner Connolly nestao je iz vida. I tada je treći hitac odnio dio predsjednikove glave. To je imalo odratan zvuk, kao da se grapefruit zgnječi na zid. Između prvog i trećeg hica prošlo je oko šest sekundi. Moj je prvi utisak bio da su hitci došli s desna i preko glava, ali također sam imao neugodan osjećaj da je buka dolazila iz pravca trostrukog podvožnjaka. To je možda rezultat mog osjećaja, kad sam pogledao naprijed prema nadvožnjaku, da smo se odvezli u zasjedu. I drugi sudionici te povorke u koje se vozio predsjednik Kennedy sa sumnjem su primili nalaze vorenovog povjerenstva. Bivši senator Ralph Yarbrough, nekad zapovjednik u pješaštvu Vojske Sjedinjenih država, strastveni lovac i poznavatelj vatrenog oružja, izjavio je. Pomislio sam, ili li možda vačena bomba? I tad su ispaljeni hic i povorka koja se skoro zaustavila krenula je. Sekundu ili dvije kasnije namirisao sam dim baruta. Uvijek sam mislio da je to čudno jer poznavajući vatreno oružje nikako nisam mogao shvatiti kako se može namirisati barutni dim puške koja je opalila s petoga kata. Ubrzo nakon što je potvrđeno da je predsjednik Kennedy umro. policija dala sa uhotila je osobu za koje je smatrala da je ubojica. Bio je to Lee Harvey Oswald, osoba čiji će život i sudbina još dugo, možda i zauvijek ostati obavijeni velom tajne. To bi možda bilo zgodno kazati nekoliko riječi o čovjeku za kojeg se tradicionalno smatra da je ubio predsjednika Kennedy, a to je Lee Harvey Oswald, koji je inače u to dobi, osim što je imao dokumente na ime Lee Harvey Oswald, imao dokumente i na ime Alec James. Prvo pitanje da li uopće to bio li Harvi Naime, obzirom da je uh, li Harvi Osfald od 59 do 62. boravio u Sovjetskom savezu, neki smatraju da je jednostavno taj liharvi i nestao u Sovjetskom savezu, a da je njegove dokumente, njegov identitet netko drugi iskoristio. No se malo pravom liharvi osvaldu koja je zaista jedna vrlo čudna osoba nije pokazivao veliki interes za školu, iako je u školi primjećen kao vrlo bistro djete. U, u dobi od 16 godina je pokazao određeni interes, i to čak nemali interes, za komunizm. Priključuje se Marincima, od 1956. do 1959. je bio aktivno u Marincima, gdje je prošao i kompletnu obuku, ali je interesantno da je prošao i sve one sigurnosne testove pa radio kao operater na radaru i to u bazi Atsugi, a upravo iz te baze koja se nalazi u Japanu su polijetali špijonski zrakoploviti pa jutu. 1959. odlazi u Sovjetski savez, uglavnom živi u Minsku i tamo se ženi sa Marinom s kojom će imati dvije kćeri. Moguće je, pretpostavlja se da on zapravo bio na obaveštajnom zadatku u Sovjetskom savezu. On je imao najvjerojatnije određane veze sa Cijom, a lako je moguće da je bio povezan i sa FBI-em i sa mornaričkom obaveštajnom službom. 1962. vraća se u Sirenje na američke države, živi prvo u Fort Worthu, nakon toga u Dallasu. Ljeto 1963. provodi u New Orleansu kod rodbine, a to vrijeme uglavnom provodi sudjelujući u demonstracijama protiv Fidela Castra i pomažeći kubancima koji se bore protiv Fidela Castra. U jesen te godine vraća se u dalas, ali interesantno živi odvojeno od žene i djeteta. Također ću jesen te godine doći do njegovog misterioznog putovanja u Meksiko City. Do danas se zapravo ne zna zbog čega išao, jedni tvrije da je išao tamo po instrukcije sovjetskih tajnih službi, a drugi tvrde da je išao na sastanak sa predstavnicima CIA mafije. Dva tjedna prije atentata dobiva posao u onom znamenitom skladištu knjiga u Texasu, koji je vjerojatno najpoznatije skladište na svijetu danas. Nakon atentata navodno je ubio izvisnog policajca Tipita, sakrio se u kazalište, tamo je ovaj i nađenju uhapšen, a dva dana posle atentata ubijen je i to u garaži Dalaske policije od strane izvjesnog Džeka Rubija. Now the prisoner wearing a black sweater he has changed from his t-shirt. He has been moved out toward an armored car. Being let out by uh, Captain Prince. There is the prisoner. you have anything to say in the front? Where shot? E sad da li je Oswald dubojica ili ne, to je teško odgovoriti, ali mnogi smatraju i on sam je izjavio da nije ubio Kennedyja, da je dan samo žrtveno janije. Evo puno kontroverzija oko njega, recimo poznato je da je bio slabosti strelac. Strija, a on je ako je ubio Kennedyja izuzetno precizno pogodio što kaže vojnici pogrešno meto na otprilike 300 metara udaljenosti, što zaista nije lako. Ubojica Lee Harvey Oswalda, Jack Ruby, bio je vlasnik striptiz kluba Vrtuljak u Dallasu i blisko je povezan s organiziranim kriminalom. Po nekim svjedočenjima sudjelovao je u pripremanju kubanske operacije. Navodno je poznavao Oswalda kojeg je ubio dok su ovog izvodili iz policije. Na suđenju Jack Ruby je da je ubio Oswalda u naletu strasti, želeći poštediti Jacqueline Kennedy od boli ponovnog dolaska u Dallas kako bi svjedočila u Oswaldo suđenju. Poroto toga je usudila na smrt. Ali je Teksaški prizivni sud poništio presudu zbog nepravilnosti tijekom suđenja. Rubi je promijenio priču. Govorio da je žrtva na mještaljke. U pismu pro iz zatvora optužio Lindona Johnsona za kovanje urote protiv Kenedija. Godine 1967. umro je u zatvoru od raka čekajući novo suđenje. U svojoj posljednjoj izjavi pred smrt izjavio je Svijet nikada neće znati prave činjenice o onome što se dogodilo. Drugim riječima moj motiv. Zbog nerazjašnjenih i sumnjivih okolnosti Kennedyva ubojstva, predsjednik Lyndon Johnson 29. studenog 1963. osnovao je predsjedničku komisiju za ispitivanje tog događaja. pokrenuta je nakon ubojstva. Kennedy je pokrenut, odnosno stvorena odlukom predsjednika Johnsona komisija koja je imala zadatak istražiti okolnosti u vojstvo predsjednika Kennedy. Na čelu te komisije bio je Earl Warren koji je bio tada predsjednik Vrhovnog sura Sjedinjenih američkih država. On inače nije htio biti na čelu bilo kakve komisije, a posebno ne takve jedne komisije, ali ga je Johnson uspio nagovoriti da bude. Iako je interesantan sastav te komisije. Zato da ne duljemo baš svim ljudima, ali interesantno da je u tu komisiju ušao Allen Dahls, koji od 1953. do 1961. bio šefcije i kojeg je Kennedy osobno ne smijenio, nego izjurio z tog položaja nakon katastrofe u zaljevu Svijenja u proljeće 1961. Ta komisija je rezultat rada te komisije je takozvani Vorenov izvještaj i to je jedan od najkontroverznijih, pa čak možda i najneozbiljnijih dokumentata nastalih u povijesti Sjedinjenih američkih država. Ima dosta rupa u samom tom izještaju, a glavni problem je takozvani magični metak. Za početak ovaj, valja kazati da komisija smatra da su ispaljena tri metka. Interesantno je kako su ta, ta tri metka, je dva puta pogođena predsjednik Kennedy. Jednom je pogođen guverner Connelly, a treba imati na umu da je jedan slučajni prolaznik pogođen lakša lakše ranjen. To teško da su ove samo tri metka bila ispaljena. Uh, upravo zbog toga što je broj ispaljenih metaka komisija ograničila na samo tri, došlo je do onog znamenitog magičnog metka, koji je zaista nevjerojatan. To je, čak se recimo u vrlo ozbiljnoj literaturi se može... Nači izjava da je teorija o magičnom metku najveća uvreda inteligencije američkog naroda kojim je i Kaditko u povijesti nanio. Dakle, ovako ide, ovako putuje taj metak nakon ispaljenja. On je prvo pogodio Kennedije u vrat i izašao je kroz njegovo grlo. Zatim je pogodio guvernera Con Connelly u leđa, uz mu slomio jedno rebro, izašao je kroz prsa, pogodio mu je zglob ruke i zazvao više težih oštećenja kosti šake, izašao kroz šakovan i pogodio ga u Bedra. Sve od jednog metka koji je, da stvar bude još bolja, Čahura tog metka je i sam te metak je izvanredno u čovjek ne bi rekao da je opanjano ovaj, i kad je s puške. Dakle, da, sama ta komisija sam njen rad je sve one dvojbe u američkoj javnosti oko urte, još samo podgrijala. Sama komisija je donjela zaključak da je bojstv, da u, u bojstvu predsjednika Kennedyja nema nikakvih elemenata urote i da je to dijelo jednog jedinog čovjeka koji je djelovao samostalno i samo inicijativno. Inčin, interesantno je da ukoliko se priklonimo teze da je Lee Harvey Oswald ubio Kennedyja, postavlja se jedno pitanje, zašto? On nije imao niti jednog jedinog motiva da ubije Kennedyja. Ali nisu samo okolnosti ubojstva pobuđivale sumnju u nalaze policije i FBI. Nakon Kennedyjeve smrti, događaj su krenuli čudnim tijekom, govori Tihomir Ponoš. Jasno, svi ti događaji vezani uz ubojstvo Kennedyja su dobili do sumnje o zavjeri. A razloga za sumnje je bilo zaista malo. Samo nekoliko primjera. Pouznalo se znada je tijelo kennedy u dallas ukrcano u avionu u jednom pa recimo super luksuznom lijesu koji je bio težak nekih 180 kilograma i koji je bio od bronce u Washingtonsku bolnicu je dopremljen u najobičnijem drvenom sanduku. nestale su primjerice sve rengelske snimke predsjednika Kennedy-a nakon smrti za vrijeme autopsije koja je obavljena u dallas naravno napravljena je autopsije njegove glave, s obzirom da je pogođen, smrtno pogođen u glavu, ima je teško oštećenje mozga zbog kojeg je na kraju ovaj, umro. I njegov mozak je ovaj, pregleda no međutim u Washingtonu njegovog mozga uopće nije bilo. A rupa na glavi je bila daleko veća nego što je bila rupa koju su konstatirali liječnici u bolnici u Dallasu. Da ne govorimo da je recimo, nestao vojni dosijeli Harvey Osvalda iz uh, arhive Američke vojske, odnosno iz arhive Marijaneca. Dalje se nametnulo pitanje tko je Jack Ruby koji je ubio mm. Harvey Osvalda. Onda se pokazalo da je taj Jack Ruby povezno sa organiziranim kriminalom. Pa onda još je još splivojena na površinu da je noć prije ubojstva tajna služba koja je zadatak čuvati predsjednika cijelu noć lumpala u jednom noćnom klubu u Fort Worthu, a vlasnik tog noćnog kluba je bio bliski prijatelj i suradnik Džeka Rubija. I kad se sve te činjenice imaju na umu, kad se ima na umu ono što piše u izvještaju u komisije, jasno je da je ovaj reakcija javnosti na tu komisiju bila poprilično negativna. Interesantno je da se zapravo većina članova komisije uopće nije slagala sa onim što piše u tom izvještaju, a posebno se nije Slagala sa tim takozvanim magičnim metkom. Na međutim, on je ipak ušao unutra kao službeno stajalište komisije. Sve to potaknulo je mnoge Amerikance da sumnjaju u uratu. Povjerenstvo skupilo je 552 svjedočenja o događajmu u Dallasu, ali samo su se 94. svjedoka pojavila pred povjerenstvom. Ostali su ispitali odvjetnici povjerenstva ili su poslali svoje pisane izjeve i svjedočenja. Jedan od članova Vorenog povjerenstva, John McCloy, izjavio je da kada je pročitao FBI-av izvještaju u bojstvu u Dallasu, nije imao pojma što se zapravo dogodilo. Izvještaj je bio nejasan i proturječan. Box Hale, ugledni kongresmen iz Luzijane i član povjerenstva, isto nije povjerovao u teoriju čarobnog metka, ali je i javno govorio o gestapovskim metodama koje je primjenjivao FBI u obradi toga slučaja. Kongresman je 1972. nestao na Daljaskom, leteći u svom malom zrakoplovu. Njegovo tijelo nikad nije pronađeno. Sve te okolnosti dali su mnogim ljudima dovoljno poticaj da sumnjaju da je predsjednik Kennedy bio žrtva urote. Godinama se je cijeli niz teorija urote, pa možda samo bi bilo zgodno spomenuti neke od njih. Jedna je bila naravno to doba vrlo popularna da su Rusiji ubili predsjednika Kennedy, ali to je malo vjerojatno zapravo po mom sudu potpuno ovaj, nevjerojatno. Druga to isto je isto bilo popularno s obzirom na to vrijeme da su Kubanci odnosno, ubili Kennedy, odnosno da Fidel Castro stoji iza toga. Ali San Castro je izjavio je to prije ovaj, nego što je Kennedy ubijen, da bi eventualno ubojstvo kennedy značilo za to značilo riskirati za Kubu uništenje Kube od strane sirenih američkih država. Treća teorija, ester to vez dolazimo do onih malo ozbiljnih teorija je da je organizirani kriminal, odnosno da je mafija ubila predsjednika Kenedija. Postoje opravdane sumnje da je predsjednik Kennedy surađivao s mafijom za vrijeme svoje izborne kampanje 1960. a nakon što je postao predsjednik, a njegov brat Bobby Kennedy, ministar pravosuđa, oni su pokrenuli najžešću kampanju protiv organiziranog kriminala do tada. Bobby Kennedy je zaista udarao na mafiju gdje god je mogao, tako da postoji mogućnost da je mafija odlučila maknuti predsjednika Kennedyja i iz osvete, a valja imati na umu da je mafija sudjelovala i u onog katastrofalnom uh, pokušaju invazije u zaljevu svinja, jer mafija je imala velike svoje interese na Kubi prije nego što je Fidel Castro došao na vlast, a nakon toga je bilo, nakon te propasti je bilo evidentno da je Kennedyjeva politika prema Kubi ipak puno mekša nego što su mnogi očekivali. Tako da je to jedna od mogućnosti od, od tim, u tim teorijama zadjene s tim da mora biti jasno svakome da ako je mafija ubila zaista Kennedy, ona je morala imati garanciju, odnosno pokriće nekog visokog ovaj, da nakon ubojstva neće biti pritisnuta. Sad se tu naravno pojavljuje sumnja da je taj netko visoki bila centralna obovištena agencija, odnosno CIA, koja je tokođer sudjelovala u invaziju zaljev, u zaljevu svinja. CIA imala, to je bio jedan od razloga, cijene skepse prema predsjedniku Kennedy. U. Tu treba imati svakako na umu Kennedy ovu izjavu koja je izjavio smrviću ciju u tisuću komarića i ostatke baciti u vjetar. Jer ricija je postala daleko moćnija nego što je očekivao i nego što je bilo predviđeno kada je predsjednik Truman 1947. godine osnivao. Osim toga, Cija je stalno surađivala sa mafijom i to su kontakti koji su zapravo vezani u z vrijeme još Drugog svjetskog rata, dakle prije nego što je Cija formalna osnova na kontakti američkih tajnih službi i mafije tada Lakija lučana. E, sumnja se da je Cija pokrenula atentat, ali da ga ona sama nije izvršila, nego da ga je izvršila u zajednici sa mafijom, a e, sumnja se da je Cija vrlo aktivno zataškavala tragove i također da je vrlo aktivno navodila na krive tragove što je ponekad iznačajnije nego neki trag za Sumnje Sumnja se da veze s organiziranim kriminalom djeva oca Josepha sežu u vrijeme prohibicije kada je uz mafijinu pomoć krijumčario kanadski viski u SAD. Tijekom izbora 1960. navodno je Joseph Kennedy stupio u vezu s čikaškim mafijaškim bosom, Samom Ginkanom, kako bi mu ovaj omogućio pobjedu u gradu Chicagu i državi Illinois. U zamjenu Ginkana je tražio da se John i posebno Robert prestanu baviti proganjenjem organiziranog kriminala. Ali kada je John postao predsjednik Robert, ministar pravosuđa, borba protiv mafije sve više jačala. Katastrofa u zaljevu Svinja, u kojoj mafija bila do grle uključena, samo je povećavala mržnju šefa organiziranog kriminala prema braći Kennedy. Santos Trafikante, mafijaški šef Majamija, izjavio je. Kennedy neće doživjeti izbore. Biće ubijen. A potrudio se priprijetiti Johnovom bratu Robertu. Ne brini se bobiju tom malom pasijem sinu. Pobrinućemo se za njega. Ali time se nije iscrpio popis mogućih urotnika. Dalje su na toj listi FBI i tajna služba, dakle, osobno predsjednikovo osiguranja. FBI je u vremenu nakon istrage gubio dosije, mijenjao, dosije manipulirao, dosije ima kako mu paša. Na čelu FBI-a je u to doba bio još uvijek huver koji je bio na čelu FBI-a od samog nastanka FBI, 1934. godine. Kennedy nije volio Hoovera, nije ni Hoover volio kennedy e, FBI i tajna služba su prvi na optuženičkoj klubi. Tajna služba prije svega zbog svih onih propusta o kojima je ovaj već bila riječ u osiguranju predsjednika kennedy -a. Inače, postoji ponovo teza o povezanosti FBI-a i organiziranog kriminala, jer e, prema tom sindikatu, ili, kako se popularno zove mafija u srednjeno-američkim državama, FBI nikad nije bio pretjerano oštara. Da. Dalje postoji teza da su visoki poslovni krugo, krugovi, predvođeni nekim rasističkim konzervativcima, organizirali ubojstvo predsjednika Kennedy. Sam predsjednik Kennedy je imao dosta velike planove po pitanju građanskih prava za američko-crnačko stanovništvo, što se mnogima posebno na jugu nije svidjelo. Osim toga, on imao još određene planove vezane uz način financiranja sirijenih američkih država od smanjenja poreza, što se isto mnogim krugovima u osnovi ovaj nije svidjelo, a posebno bi mogli kazati da su predsjedniku Kennedy ušli na živce američki, odnosno teksaški, naftaški krugovi, s kojima je pak bio izuzetno dobro povezan njegov potpredsjednik Lyndon Baines Johnson, koji je pak po mnogima dogrlao petljama ovaj, u atentat na predsjednika kennedy -a. Taj Johnson, osim što je bio povezan sa noptašima Teksasa, če riječ o vjerojatno najbogatijem američkom predsjedniku u, u povijesti, imao nekakav nezgodan običaj da iza njega znalo ostati tako nerezjašnjenih mrtvih ljudi. Pa je primjerice izvestnih Henry Marshall iz Ministarstva poljoprivrede, koji je pak istraživao ilegalne poslove, a u koje je najvjerojatniji bio uključeni Leonard Baines Johnson, nađen mrtavito bojstvo nikad nije razjašnjeno. A dosta je o tome govorila i dugogodišnja Johnsonova ljubavnica Madeleine Brown, koja je u tek 1992. godine o tome javno progovorila. Ona je kazala da je nakon atentata Johnson, tada već predsjednik Sjerenjih američkih država, rekao da je znao za urotu protiv Kennedyja i da je znao da su urotu kovalicija i vlada. Sad, da li je ta njena izjava točna ili ne? o tom potom, ali izjemo u svakom slučaju postoji. Dalje su na, toj, na tom popisu mogućih uratnika vojska i posebno vojno-industrijski vojno kompleks. Kennedy je svakako htio smanjiti njihov utjecaj u Americi, a vojna industrija je najuspješnija industrija sjerijenih američkih država u to vrijeme. Upravo zbog toga su neki generali prozvali Kennedy u Ideicom i čak javno iskazivali svoje antipatije prema svom vrhovnom komandantu zapravo, a među njima je bio jedan od generala, čak i brat tadašnjeg gradonačelnika Dallasa. Tu je sad ponovo se treba vratiti na ono što sam rekao da je baš u tom svjetlu posebno interesantan oni nestanak vojnog dosjeli Harvey Osvalda. Najnovniji prilog u istrazi o predsjednika kennedy je upravo nedavno došao u javnost. Naime, FBI je priznao djelomično svoju krivnju u bojstvu predsjednika Kenedija, ali ne da su oni bilo što kovali, nego da su bili aljkavi u cijelom tom slučaju, u cijelom tom pripremanju kennedy posjeta Teksasu i pustili su u javnost 234.000 dokumenata. dokumentata koje su vezane uz ubojstvo Kennedija i uz istragu predsjednika Kennedija, zato što je tako jedna fascinantna brojka, jer ja se uvijek pitam kada netko pusti toliko stvari u javnost da li on zapravo možda baš na taj način želi još nešto prikriti. Dakle, Kennedy ubojstvo i dan danas još uvijek velika misterija, samo o njemu bi se mogao napraviti cijeli jedan serijal. I samo činjenica da je brdo knjiga napisana o ubojstvu Kennedija, da su snimani igrani filmovi i da su snimane dokumentarne, cijele dokumentarne serije, to pokazuje da je riječ o nečem što američkoj javnost i dan danas izuzetno intrigira, a vjerojatno će intrigirati u nadolazećim desetljećima. to sve za danas u emisiji obrazovanog programa Hrvatskog radija povije četvrtkom koju su za vas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić Tonski snimili Ksenija Bogdanović, Danko Rosso i Emir Altić Tekstove čitao Ivan Kojunčić Od vas se pozdravljaju Dario Špelić i Irena Plejić Lijep pozdrav i do slušanja